Hugh Heavy a Siló, első kötet, Holston, képző kiadó, Szeged, 2013, ISBN 978-963-373-132-1, fordította Rákóca Rihárd, felolvasta Ambrus Attila József. A hangos könyv lezárásának dátuma 2024. november 24. A farmer édesapja és tanítónő édesanyja gyermekeként az Észak-Karolinai Monró mezővároskában nevelkedett gyermek, Tinédzserként élt-halt az olyan science fictionért, mint a Galaxis utikalauz stopposoknak, vagy a végjáték. Képzelete pedig megállíthatatlanul csapongott. Fizikát és angolt tanult a helyi főiskolán, de egy szép napon felhagyott tanulmányaival és a Bahamákra utazott. Sokáig dolgozott egy sor különböző állásban, jaktkapitányként, tetőfedőként, egy audio-videó cég technikusaként, s négy év telt el, amikor először próbálkozott meg az írással. Az első fecskét egy kisebb indiánai kiadó vette meg, és még ezer dollárt sem fizetett érte. A könyv nem nagyon ment. Hugh Heavy azonban tovább próbálkozott, mi alatt heti 30 órás állást vállalt egy egyetemi könyvesboltban. Főként a hajnali órákat fordította írásra. Így született meg három hét alatt a Siló első része, amit 2011. júliusában kezdett árulni elkönyvként az Amazonon, 99 centes árral. Három hónap alatt ezer példányt adott el, így novemberben jelentkezett a folytatással, decemberben pedig újabb két résszel. Erőfeszítéseit az olvasók tízezer letöltéssel honorálták. 2012. januárjában került ki a netre az ötödik rész, de ekkor már a teljes művet is meg lehetett venni. 23 ezer példányon adott túl, ekkor már ott hagyhatta a könyvesboltot. Félmillión felüli eladott példányszám, fél ezernél több olvasói vélemény az Amazonon, egymillió dollárt meghaladó honorárium, a filmjogok Ridley Scottnál, a nyolcadik a halál és számos más szuperprodukció szerzőjénél itt tartott a szerző, amikor papír még ki sem adta a könyvét a Simon and Schuster. Az eredetileg részletekben közölt posztapokaliptikus tréler hónapok leforgása alatt tette ismerté a szerzőt, aki 37 esztendősen, világsztár és beérkezett ember, akinek műve az angol százvilágban egyaránt elérhető e könyvben, papírkötésben és keménykötésben. A siló megfilmesítési jogaiért több stúdió is versengett, végül a 20th Century Fox és Ridley Scott győztek. Hugh Heavy pszichológus feleségével ma a floridai Jupiterben él. Azoknak, kik mernek remélni